På håll Polisen sa Var bor ni Jag fintade ett svar och frågade Vad tror ni Man har sagt mig lite var att polisen skulle veta Vill polisen vara snäll Och hjälpa mig att leta mig till i ikväll Då kom jag hit Här sitter jag nu Med några fler Som heller inte gitt att fundera mer Se varför ska vi matta Vårt huvud med charad vi som aldrig lärde fatta, exempelvis ett blad, som hukat som För förskräcken som är till i vad nektergalen menar och vad boaormen vill, som skövlade för rädsla och skrattade för gråt, och som ingen ville städsla eller regna sig åt. Vi åkte bara kana och om omkull. Här jädslade svorbana för ordningens skall. Nu slipper vi att skopa vatten i ett såld. Vi ler åt alltihopa på håll.